Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, F&M. La primera emissora local de d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 F&M. Ha aquest dilluns el consum indiscriminat de fàrmacs per reduir el colesterol, que ha crescut un 442% entre el 2000 i el 2012. Segons un estudi portat a terme per l'Ocu amb 2.300 persones, un 27% dels espanyols entre 25 i 74 anys reconeix que té problemes amb el colesterol i el 67% dels que intenten controlar el seu nivell de colesterol consumeixen estatines, medicament per reduir el colesterol. Les dades d'aquesta enquesta també demostren que el 22% dels espanyols consumeixen o han consumit algun medicament per reduir el colesterol, mentre que només un 2% dels que pateixen aquesta patologia van optar per adaptar el seu estil de vida, practicar exercici físic o controlar la dieta. També ha estat alertat que el 21% dels encastats amb un tractament basat en estatines han experimentat, entre d'altres, rampes musculars o cansament i que en més d'un terç d'aquestes ocasions les reaccions van ser severes. La decisió de prescriure fàrmacs és delicada i es basa en les diferents valoracions dels especialistes, però, sigui com sigui, sembla que sovint s'imposa receptar com l'única opció possible o sense existir una necessitat imperiosa de fer-ho, ha denunciat. Doncs, aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM. és tot un poble, que us parllé d'acompanyar angles i bé el Pau i el Joan com a tècnics i en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Comencem parlant de la cancel·lació d'una missa d'homenatge a la División Azul a Sant Andreu per les queixes veïnals. L'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar i partits polítics com la CUP han mostrat el seu rebuig a la celebració d'una missa d'homenatge a la Divisió Azul, els voluntaris espanyols que van lluitar enquadrats amb l'exèrcit de l'Alemanya Nazi durant la Segona Guerra Mundial. L'acte, previst pel 15 de febrer a les antigues casernes de Sant Andreu, finalment s'ha cancel·lat per no generar un conflicte. La commemoració religiosa tenia previst homenatjar el 72è aniversari de la batalla de Krasny Bor, en què els nazis i la divisió en azul van ser derrotats per l'exèrcit roig. El president de l'Hermandat, en Jesús Canyades, ha explicat que es tracta d'una convocatòria que no s'ha organitzat des de l'entitat i que es va penjar al Facebook sense seguir la conducta reglamentària. Una de les raons per la qual s'ha acabat anul·lant, Canyades ha admès, però que s'ha preferit per prendre aquesta decisió abans de generar un conflicte. En tot cas, Canyades ha confirmat que no hauria deixat de ser una missa normal i corrent, com les que es fem habitualment al local, i que hauria plegat en petit comitè els familiars dels supervivents de la Divisió Azul. El president de l'Hermandat ha volgut destacar que no es tracta de persones d'extrema dreta, perquè aquí no hi ha ni les deixem entrar, sinó de membres d'una associació donada d'alta i registrada a la Generalitat, l'Hermandat Nacional de la Divisió Azul que és qui pensava organitzar aquesta celebració litúrgica. L'anul·lació de la missa, explicat Ganyades, ha suposat per a ells una gallada d'aigua freda. Des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, el president Santi Serra havia exigit que no es fes l'acte, ja que el considera un enaltiment del feixisme i entén que no hauria de tenir lloc ni a Sant Andreu ni en enlloc. Serra ha assenyalat que ja ha denunciat el cas a la síndica de Greuges i a diferents formacions polítiques i ha afegit que considera vergonyós que s'hagin cedit equipaments a aquesta associació al costat d'una escola. La CUP de Sant Andreu també havia reclamat a l'Ajuntament la prohibició de la missa i que es retirés la cessió d'un local i del solar de l'Armandat d'Antigus Cavalleros Legionarios que gestiona de manera temporal les antigues casernes de Sant Andreu, ara propietat del Consorci de la Zona Franca. Una situació que també denuncia des de fa temps diversos partits polítics com ICVEU i, i ARC. Exacte, Esquerra Republicana de Catalunya Doncs, pel que diuen els de la CUP En David Camon de la CUP de Sant Andreu Considera que aquest tipus d'acte No haurien de tenir cabuda Ja que es tracta d'una exaltació De criminals nazis A més, assenyala que l'antiga hermandat de Caballeros Legionarios No és una entitat arrelada al barri I ha denunciat la desídia De les administracions per portar a terme el projecte urbanístic de les casernes. Des de la CUP volen que es procedeixi el desallotjament d'aquesta entitat, que doni un ús públic als locals i que s'adacui el solar com a zona verda mentre es decideixen usos definitius. Asseguren que aquests locals acullen de manera sistemàtica esdeveniments d'apologia balicista, exaltació de la hispanitat o dominatge al feixisme. Per la seva banda, fa unes setmanes l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ja va denunciar les demores i l'estat d'abandonament de les casernes de Sant Andreu. També van criticar que, mentre que els retards es dilaten en el temps, s'hagi optat per donar eh, permisos a la de Cavalleros Legionarios. En Santi Serra, que com hem dit és el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, ha remarcat que fins al moment les administracions no han fet cap pas per impulsar la construcció dels equipaments pendents als terrenys de les casernes ni han atès les seves demandes. Aquesta setmana parlarem eh, de manera àmplia d'un barri, del barri de Baró de Viver. I és per aquest motiu que us volem informar que la nova plaça de Baró de Viver ja és més a prop de fer-se realitat. Les obres d'urbanització de la nova plaça anexa al centre cívic Baró de Viver ja s'han iniciat. El nou espai, comprès entre els carrers de Quito, Tucumán i Caracas, tindrà més de 6.000 metres quadrats. La plaça connectarà amb el nou centre cívic i hi haurà des de pistes de petanca fins a àrees de jocs infantils. Els veïns del barri de Baró de Viver estan més a prop de gaudir del nou centre cívic i una nova plaça al costat d'aquest equipament. Ja fa un any que va arrencar la construcció del centre i ara comença la urbanització de l'illa, compresa entre els carrers de Quito, Tucumán i Caracas. Està previst que la plaça estigui enllestida el proper mes de març. El projecte comportarà una inversió de més de 1.178.000 euros 434 euros. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, destaca que la plaça es podrà dedicar a una dotzena d'usos per a totes les edats, fruit d'un procés participatiu amb els veïns. Els 6.033 metres quadrats es dividiran en diversos espais que s'articularan amb un eix central de passeig. En un costat hi haurà vuit pistes de petanca, amb una guingueta i una placeta amb taules i bancs on es podrà menjar, també es dedicarà un espai més tranquil a la gent gran. A l'altre costat del passeig hi haurà dues àrees de joc, una per a infants de fins a 5 anys i una altra per canalles d'entre 6 i 12 anys. A tocar d'aquestes zones hi haurà dos prats verds, una font ornamental, un escenari, una pista esportiva i una pinyada amb zona per fer-hi baranars o festes infantils completaran aquest espai. A la zona central de la plaça s'hi ubicarà una escultura vinculada amb la identitat del barri. Com ja es va fer amb la reforma de la plaça de l'Assemblea al barri de la Sagrera, els veïns triaran amb una votació popular un disseny elaborat pels alumnes de la llotja. El nou espai estarà molt lligat amb el nou centre cívic del barri i casal de gent gran de fet una part de la plaça servirà d'entrada a l'edifici i es podrà utilitzar per a activitats del centre les obres de l'equipament també s'han gestiran durant el primer trimestre d'aquest 2015 i ara doncs parlem del Centre Cultural can Fabra que us ofereix l'exposició, Frederic Vinyals, pintor de les essències andreuenques. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, la inauguració de l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andreuenques. Exacte. Aquesta exposició durarà fins al 28 de febrer i avui tindrem l'oportunitat de parlar amb en Josep Vinyals, que pertany a la família d'aquest pintor. Els horaris en què podreu gaudir d'aquesta exposició al Centre Cultural Can Fabra. Serà dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els llumenges doncs, 12 del matí a 2 del migdia. Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta. Començar la seva activitat als anys 30, relacionant-se amb els casals i els grups artístics del Poble Nou, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. I ha, aleshores, restà fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació del paisatgisme, que tractà a la manera pleinerista, directament influïda per l'impressionisme, participar a, a, habitualment en certaments i exposicions col·lectives i a partir dels anys 70 exposar regularment de forma individual. Doncs aquesta exposició la podeu seguir a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, és organitzada pel Districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Can Fabra. Doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix farà una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! scan yeah. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que el proper 14 de març, és a dir, que us apunteu ja directament a la vostra agenda, hi haurà una jornada relacionada amb l'urbanisme als nostres barris. I és per aquest motiu doncs, que hem volgut contactar amb el president de l'Associació de Veïns i, de, i Veïners de Sant Andreu de Palomar, el senyor Santi Serra, Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs és així, oi? Serà el dia 14 de març. Exacte, serà el dia 14 de març uh -huh. i li hem posat com a, com a títol a aquesta jornada La Ciutat Oblidada. La Ciutat Oblidada. Eh? Uh -huh. uh, aquesta jornada és a partir d'uns plantejaments i d'una... Unes, com, com t'ho farien anar d'un diagnòstic que tenim nosaltres fet amb tot l'entorn d'aquests nostres barris mm -hmm. eh, que sí. està deixat de la mà de Déu. Mm -hmm. eh, els nostres, el nord-est de la ciutat està delimitada. Mm -hmm. eh, estan en procés de transformació vinculats sobretot, el, el, el, el traçat del ferrocarril uh -huh. i tots els entorns dels polígons industrials que hi ha el polígonos Tadella eh? uh -huh. estaríem també per l'oest amb la meridiana i la seva continuïtat fins al nord, el riu Besòs uh -huh. a l'est, Moncada i el barri de Nava Sur també influiria perquè seria l'inici de lo que és l'estació del traçat del ferrocarril uh -huh. llavors aquesta jornada sí. el que volem fer és que els principals temes que nosaltres hem vist en, en aquests d'allò són quatre la, el uh -huh. tema social, la, la urbanística, uh -huh. l'economia i la cultura d'aquests entorns, d'aquests barris, saps? Uh -huh. Social, urbanística... Sí, i urbanística i econòmica, sobretot, també, eh? Mhm. Uh -huh. Val? Llavors, els, els barris aquests serien, en principi, que participarien, serien Vallbona, uh -huh. Trinitat Vella, Sant Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor, La Sagrera, Berner Alta, La Pau i Navas. Mhm. Uh -huh. Aquestes quatre vertents que hem dit abans, la social, l'urbanística, l'econòmica i la cultural, uh -huh. doncs cada, cada lloc té la seva diversitat. No? El diagnòstic que hem fet nosaltres amb el tema social uh -huh. és que aquests barris eh, estan en unes zones estadísticament desfavorides, uh -huh. saps? Eh, I unes zones que la renda les rendes mitja. Els problemes eh, són mitjos, mitjos, eh? Uh -huh. Llavors tenim, que, amb, quan el problema és urbà, tenim el, la descripció del problema més gros és l'entorn del sector Sarengeu-Seguerera. Uh -huh. és, és infernal. El que, el que seria el, to el torn del de, de tren, no? Exacte, el que és la llaga aquesta que tenim enclavada que no ens podem comunicar ni amb una uh -huh. banda ni a l'altra, saps? Llavors, aquests problemes hi hauríem d'afegir Vallbona, uh -huh. el Rey Condal, els últims horts urbans que encara queden, eh? Uh -huh, sí. el, pla matripula, eh pla, el pla municipal d'urbanisme està completament oblidat, oblidat de la, de la, de la mà de Déu uh -huh. i mireu els entorns de Miquel i Costes que està aquí la Trinitat a sota sí. el... el eh? uh -huh. Això. I llavors la Trinitat Vella, uh -huh. la presó i la situació de les vivendes del pla municipal d'habitatge. Uh -huh. Eh? el sí pla cert. municipal d'urbanístic de la porta de la Trinitat també sí. la llei de barris al peri, no? exacte, sí. l'hauríem d'incloure a la llei de barris ah. la, mm -hmm. la infravivenda que hi ha a Trinitat Vella m'entens? Mm -hmm. i sí. després tenim el baró de Viver que és un barri, el barri al metro les últims terres urbanitzats saps? Mm -hmm. de, de, sí. de l'àrea Bon Pastor, les cares barates mm -hmm. el peri d'Enric Sanxís el polígon d'Estadella, la Mercedes Vens en fi, després la connexió no, d'aquests subarris nostres que ens els estimem tant, la connexió de Vallbona amb la Trinitat Vella uh -huh. la connexió de Trinitat Vella amb Sant Andreu la, la connexió de Brau de Viver, Bon Pastor i, i, i al contrari, i Tornada no? connexions uh -huh. amb Bon Pastor i Prim tot això, tot això uh -huh. està deixat de la mà de Déu ens tenen abandonats i no podem tolerar no podem tolerar saps, la connexió amb la línia 3 del metro la línia 1 la ronda del litoral és un mur urbà cap al Besòs mm -hmm. el nus de la Trinitat i la seva connexió amb el parc el, el, mm -hmm. projectes al de, de, de, de, voltant del riu mm -hmm. la, connexió, la connexió de Camp Fabra amb el parc del riu eh? mm -hmm. en fi, que, que després més enllà de Sant Andreu el passeig de Santa Coloma sí, exacte eh? el carrer gran el canvi de secció de la Meridiana mm -hmm la peatonalització que volem fer, que us ho vaig explicar l'altre dia, del carrer Gran. Sí. Eh? Uh -huh. En fi, um, la, volem que la Meridiana, pel tros de la Segrera i, i fins aquí a la Trinitat, uh -huh. sigui una via urbana. Eh? Volem que, que, que sigui una via urbana. Després tenim aquí Sant Andreu també els terrenys de la Goodman, que uh -huh. es de fer vivendes. Uh -huh. uh, a, a la Pau, els projectes de correcció amb Sant Adrià. Uh -huh. Bé, bueno, total, què nosaltres hem fet? un diagnòstic, uh -huh. perquè a més a més, vull dir, els habitatges més enllà de Sant Déu, de Sant Andreu i la Sagrera, uh -huh. eh, n'hi Ni han de necessitats, vosaltres aquí a la crisiitat tenim, tenim el, el tema aquest de la de de la vivenda a Ciutat sí. Vella, vale? Uh -huh. Doncs, bé, llavors fent això, pensant amb en això, ens vàrem reunir a la FAP uh -huh. amb, el, amb, el, amb el representant d'urbanisme de la FAB Uh -huh. i amb el senyor Josep Maria Montaner que és catedràtic de l'Universitat Politècnica de Barcelona sí. i aquest senyor que és arquitecte és el que ens ha posat en contacte per fer aquestes jornades uh -huh. val? Am, am, amb gent enterada i tècnica Digues, sí, rec Seria... digues digue, digue. recordem, recordem als nostres oients que la FAPE és la Federació d'Associacions de, de Veïns de, de, Barcelona. de Barcelona Sí, sí, uh -huh. que ells ens, ens han cedit doncs les... ens han cedit que poguéssim a través del, del, del seu vocal d'urbanisme fer aquest plantejament i, escoltem, encantats de la vida, inclús probablement que en aquesta jornada també vingui el senyor Lluís Rebell, que és el president de la FAP. Eh? Uh -huh. Llavors, hem titulat això com a ciutat oblidat i nosaltres ho volem d'allò. A més a mm. més, vindran prestigiosos arquitectes urbanístics que ja han treballat a Barcelona i per Barcelona, i que són d'aquí, que ara estan a fora, als Estats Units, al Perú, i a alguna Mèxic, que venen mm. especialment per aquestes jornades. Llavors, l'horari de la convocatòria, que és pel dissabte 14 de març, sí. i es farà precisament, us dic l'espai que es farà l'espai 30 de la nau Ivanov, i un espai que ara en aquest moment sembla que no es troben les millors condicions. No es les millors condicions, segons l'Ajuntament, segons una veïna, per fer música i per fer concerts. Uh -huh. Però per fer debats, tertúlies, teatres, conferències i tot això, sí. Ah, eh? sí que Només a... que aquesta senyora li molestava la música perquè diu que no estan ben aïllats. I com uh -huh. que és un tema que se'l té de quedar a l'Ajuntament, l'Ajuntament de moment no fa res saps? Yeah. És aquest. Uh -huh. Bé, anem per lo nostre. Sí. Uh, aquesta jornada uh, es començarà a les 9.30 del matí, l'hora uh -huh. real seran, en realitat, seran les 10. A les 10 es farà la presentació d'aquesta jornada a càrrec de, del Xavier Baciana, arquitecte i fotògraf, que és l'alma mater de la nau Ivanov. Uh -huh. A les 10.15 l'urbanisme dels barris, que el portarà aquest tema a l'Oleguer Méndez, que és un altre urbanista molt bo. De la sagrera sí. sí. Uh -huh. A les 10.40, les ruptures urbanes, connectivitat, uh -huh. la portarà el Pau Maduell, de l'Associació de Vèl·lts de Sant Antí de la Palomar. Uh -huh. A les 11.05, la Meridiana, el Manuel Herce o en Jordi Julià, que són uh, arquitectes, que estan a l'Ajuntament. Uh -huh. Estaven en l'anterior mandat i, i amb, i amb i abans quan es va fer tot el projecte Sagrera i després a les 11.25 Economia per als veïns i veïnes Indústria i Comerç que ho faran el Xema i la Paqui de, de Bon Pastor uh -huh. Això vol dir que podran parlar de molts temes exacte cas um, es podrà doncs, també a dos mesos vista del que són les eleccions uh, aquí municipals està, aquí està, aquí està, aquí està perquè tots els partits van anar a fer ofertes i propostes exacte. i no els anem senyors guiteu, nosaltres tenim això Eh? Uh -huh. Després en, Xavier, en Javier Pacheco, que és el secretari general d'Indústria de, de, de, de Comissions Obreres, també, també hi, hi, hi participarà i també farà, serà un conferenciant. Uh -huh. A les 12, Espai Públic i Equipaments, que no sabem encara qui serà el que aportarà aquest tema. Uh -huh. I a les 12.30, un territori dins de la ciutat metropolitana que el farà el Camilo Ramos de la FAP, aquesta uh -huh. xerrada. Uh -huh. Llavors, a les 12.45... Uh, hi hauran paraules fins a la una del migdia i a la una, una d'una, una 45, dues del migdia, eh torn de paraules i tal i a les dues es tancarà l'acte del matí amb el dinar fins a les 4 de la tarda que a les 4 de la tarda hi haurà, hi ha una taula rodona amb els diferents grups de treball que hauran fet on han fet això el director de la, de la taula serà Antineo uh -huh. i els intervinents seran el Josep Maria Montaner, que catedràtic en Jaume Bernades, la Maria Boigues i l'Asaida Moixí. Uh -huh. que I són, aquests tots són arquitectes urbanístics reconeguts de nom mundial. Eh? Uh -huh. Inclús en Josep Maria Montaner, que és un catedràtic d'arquitectura. I hi haurà prou espai a l'Espai 30 per acollir...? Estem pensant que sí, sí, oh. hi, ha, hi ha prou espai. i ha capacitat per moltes més de 200 persones. Uh -huh. I en principi creiem que, com a mínim, i assistiran com unes 200 persones entre estudiants, analistes eh, europeus eh, de la resta de l'Estat mm. hi haurà molta gent mm. intervenció i, inicial de, de la, dels quatre ponents mm. i després una, una taula rodona sobre els punts del de matí a les 6 hi haurà una intervenció pública mm -hmm. i a les 7 unes conclusions um, per, interpre per interpretar amb les forces polítiques que puguin ja treure unes conclusions mm -hmm. i a les 7, 7.45 una roda de premsa finalitzada ja es farà una roda de premsa de més després eh, hem, hem, hem fet un, un, un això eh, hi haurà també una escola bueno, una guarderia mm -hmm. per als que puguin tinguin mainada, que els puguin deixar allà guardats durant tot el dia i eh, se servirà a l'hora de dinar perquè la gent no calgui que marxar un càtering entre dues a quatre de la tarda. Llavors, per inscriure's en aquesta jornada, sí, si cal fer. pot inscriure'n tothom, és eh, ja sortiran uns papers a través d'uns tweets que s'han muntat a través de, de Facebook i d'internet, mm -hmm. on tu et pots apuntar allà, o a l'Associació de Vins de Sant Andreu, o a la nau Ivanov, o algun lloc un espai d'aquests, mm -hmm. i el preu, eh, el preu que costarà això és la inscripció, el que es vulgui quedar vingui al matí i es quedi dinar i tot pagarà 15 euros que inclourà el dinar del migdia entre mig del matí farem un, un, una aturada per fer algun cafè amb llet i un lunch i amb unes pastetes mm. i es repartirà material perquè la gent pugui treballar mm. els que només es vulguin quedar al de matí, per sentir aquestes conferències Mm. Eh, doncs se'ls entregarà el material com a tothom per, per, per utilitzar-lo i pagaran 5 euros que és el, el material més el lunge mm. i els que es quedin a dinar ja hem dit abans, el preu de 15 euros mm. Els eh, fa sense ànim de lucre ni res perquè ja veieu que no és no, no es guanyen diners ni res al contrari, ho fem per facilitar a la gent que no tingui d'anar i venir, d'anar i venir anar i venir, que ja es pugui quedar en el mateix lloc per això tindrem una una, una guarderia infantil pels que, pels que tinguin canalla que els puguin deixar estaran tot el dia allà cuidats i es, en fi, eh, cre, creiem que, que és una iniciativa molt bona ideada uh -huh. perquè doncs, sabem que cada any quan, o cada vegada que hi ha eleccions tots els partits polítics ens acosten a les nostres entitats i a les nostres eh, associacions a presentar els programes Mm -hmm. perquè els hi donem suport, que fan el que han acabat, el que ells volen, mm -hmm. però que d'entrada aquesta vegada serà al revés. Aquesta vegada, quan viguin a dins dels plans que porten i, i com ho volen fer perquè els donem suport, serem nosaltres, els veïns d'aquesta ciutat nord de Barcelona, mm -hmm. aquesta ciutat que està oblidada, pels polítics i per tothom ens té oblidat, i és per allà que, no, que no, no ho perdin, que és per allà on creix Barcelona i té de créixer Barcelona, pel nord de Barcelona, uh -huh. doncs serà el malic de Barcelona, això de la capital de Catalunya, uh -huh. doncs que no se'ls hi oblidi, i que sàpiguen que quan vinguin allà dins explicant-se, no, guiteu, primer ara, aquesta vegada ho farem al revés, serem uh -huh. nosaltres, els veïns que hem fet un laboriós treball després de molts anys de lluita i d'estudi social, econòmic, urbanístic, cultural, de tot aquest entorn, uh -huh. de tot aquest de Barcelona Nord, uh -huh. que som ara nosaltres els que us diem, volem que feu això, això, això i això. Per tant, eh, que no us deixin la llibera tallar el bolígraf perquè serà important tot allò que es aquí en aquestes jornades. No? Sí senyor, sí senyor, ho has ben dit. Ho calcat. Molt no s'oblidi ni la llibreta ni els llàpids i sobretot l'ordinador perquè ho puguin tenir gravat. Exacte. Eh? Doncs això serà el dia 14 de març, de març. i serà durant tot, tot el dia. Tot el dia, sí senyor. Molt bé. Doncs esperem que els polítics que ens hagin escoltat en, en aquests moments doncs, que hagin pres nota i que aquestes jornades que parlaran de diferents temes socials, urbanístics, culturals econòmics per tirar endavant aquesta Barcelona Nord que, que parlàvem ara, no? Sí senyor, sí. Molt bé. Doncs eh, moltíssimes gràcies a eh, Santi Serra per aquesta informació i suposo que, que els propers dies podrem continuar parlant d'aquest tema perquè es, es, es anirà fent públic es anirà... Doncs això, en, sí, sí. I esteu no? tots invitats la premsa sobretot a les jornada si poden ser-hi tot el dia i seran tot el dia i els que només puguin ser-hi al final de l'acte la roda de premsa pues que també els invitem que hi siguin a la, a la premsa, a la televisió a tothom eh? Doncs unes jornades que porten per nom la ciutat oblidada sí, sí. i que es faran aquí a l'Espai 30 de la 9-9 Mol bé. D'acord, doncs moltes gràcies, Andrés i a ens en un altre moment. Ja ho sabeu a vosaltres, que el que, que, que sigui bé. fer bé per la ciutat, doncs aquí estem a la vostra disposició. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Ah, molt bé, doncs el que us dèiem que el proper dia 14 de març aquestes jornades la Ciutat Oblidada uniran diferents barris de la zona nord de Barcelona inclosa doncs, la Trinitat Vella, Sant Andreu, Sagrera, Navas, Congrés d'Indians, Bambon Pastor, Baró de Vivé i Navas. Doncs tot això us ho apunteu perquè el dia 14 de març serà doncs, important conèixer què és el que diuen els veïns. Fem una pausa i tornem. Fins Cau et sol de sora baixa Dins l'horitzó Damunt s'emarrissada s'avions Cau et sol de sora baixa vermell i calent, maçala i merengada a sa pell. Espenya s'agal i una pluja suau de pols estel·lats. Cau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent sa dutxa i omple carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estima s'ha corrent s'esferes no van drancar I la dia S'esmela, s'aixapen de riure Els dies s'acaben i es fa, s'il·luminen, s'esgodol, la sent entre s'escassa. Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa, per obrirària, de servei i per parlar de seguretat als nostres barris. doncs qui millor que l'Àngel Tomàs Santos que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Hola, bon dia, molt bon dia. Doncs avui el que podem parlar és sobretot la programació de Carnestoltes, després d'aquesta operació que s'està fent de, del Colèmia i també l'operació fred que estava a punt de començar ara mateix, no? Ah, sí, és. sí, uh -huh. sí, si sí, va bé començaré. Comentar simplement que tenim ja preparada tota la programació de bueno de ruas y de diferentes festas de para a cap de semana, ¿no? para el uh -huh. seguen que será Carnas Toltas. Uh -huh. Y bueno, fue una apetita referencia sobre todo al el día más eh importante, diguésina a nivel de de colegis, es el divendras uh -huh. que concretamente ni Tenim marcats 13 eh, uh, rues o, o passejades de, de, de carnestoltes, sobretot de col·legis d'aquí del districte de Sant Andreu. Uh -huh. eh, quatre estan programats per matí i la resta especialment per la tarda. No? Després uh -huh. també es fa alguna festa digues, de, de barri com a... Uh -huh com pot ser la zona de bon pastor sí. i bé simplement comentar que sobretot a, a, en tema de seguretat a aquestes, a aquestes rues, Sobretot el tema de, de que la mateixa organització, sobretot de les escoles porti eh, suficient persones organitzadors que ballen d'acompanyament. Mm -hmm. Després una segona part és el fet de que portin armilles reflectants, mm, per, bueno, per l'efecte de que sobretot moltes vegades s'han de posar a la zona de la, de la calçada per, bueno, per controlar una miqueta el grup del de, grup de nens i nenes doncs, que, que van disfrasades i bueno, perquè perquè és belli i sobretot el tema del una, una rua doncs, normalment doncs, la volta a a, a, a la zona on està l'escola i sobretot molt acurant al tema de bueno, de respectar la senyalització de, de passos de bianans, semàfors, etc, perquè y multas nossals estén en multas de ellas pero no no arriben a, a totas y sobre todo de eh, aquest estas bueno el, el matri profesors especialment que són els que, els que fan l'acompanyament, doncs, han de tenir aquestes, uh, aquestes qüestions molt, molt, molt clares. I després, bom, el que, és, eh, que normalment tots els col·legis ho fan és que hi ha una assegurança especial per a aquest tipus d'activitats, perquè no, per no passi alguna cosa. Nosaltres fem aquests consells a totes aquestes rues que ens arriben les, bueno, les llicències per part que, eh, això es, es fa des de la regidoria del districte però ens arriben nosaltres i, bueno, fe, fent aquest consell eh, sobretot després tenien el, el dissabte que ja són, ja són rues i festes de carnastoltes de, dels barris Diguessin després el, eh, això el dissabte i el domenya doncs, que tenien la rua de, de, de Sant Andreu del barri de Sant Andreu el dissabte mm. tenen el, el de Navas el de sí. Baró de Viver Eh, Triitat i la Trinitat Vlla certament que també també tenim o sigui, està, serà un cap de setmana molt repartit en, en aquest tema. Uh -huh. i després bueno, el que comevem no? tot això el que comporta també és un bueno, aprofitant no? aquest tipus de festivitats eh, inicient bueno, farem abans eh, a començament de setmana doncs un dispositiu general a tota la ciutat de, de tema de controls d'alcoèmia i de i de, i de drogues i perquè bueno, uh, per fer una referència durant l'any 2014 va veure hi eh, diguéssim 170 accidents als quals estaven implicats eh, o i sigui, després resultats de les proves d'alcoolemia van donar positiu no? és perquè fer una referència de Déu-n'hi-do i, dos, no? I en això doncs, bueno, comporta el primer de tot i més greu, no? són morts, després el, el tema dels, dels ferits, no? ferits ah. greus i, i bueno, la repercussió que, que tot allò eh, retreu. I bé, bueno, per veure aquest, aquests controls que, que establiren. Ah. I ja passant, i sobretot per al tema de, dels controls, doncs pues, bé, bueno, volia parlar de... Bueno, un reconeixement al company caporal de Mossos d'Esquadra que aquest cap de setmana, precisament, fent un control d'alcoholèmia de, de drogues uh, <coughs> bueno, doncs va ser atropellat per una persona que precisament va donar positiu tres, tres vegades per sobre de, de la quantitat permesa. No? I bé, el company Jordi Ferrer el que doncs un, un recordatori per pel mm. company. Un sentit homenatge cap a aquesta persona que estava realitzant mm. precisament la seva feina. No? Sí. Exactament, sí, sí, que va ser brutalment atropellat. Mm. Ah, sí, I, i bé. I bé, passant a unes altres qüestions, mm. comentar-vos que per bueno, l'Ajuntament de Barcelona en motiu de, de les baixes temperatures, doncs a partir de quan poden arribar a ser-ho grau, greu, greu graus. O menys eh, s'activarà el que es diu l'operació Fre, no? que consisteix sobretot en, en, bueno, en serveis socials, els serveis d'emergència, localització i, i, bueno, i l'establir, jocs per, per poder atendre a persones doncs, que estan a, a, al carrer i que poden necessitar especialment en, a, en aquestes temperatures baixes a la, bueno, la necessitat de dormir a un joc calent eh, i bueno, el tema d'un servei social crec que, que important. No? Aquesta tarda sí. eh, bueno, ara quan venia cap aquí, estava la clàssica Aguaneu no? Aiguaneu que, sí. que es diu i bé, en principi no ha, no, no tenim de que vagi a, a, a nevar i això, però sí que el que són les temperatures baixes sí que s'activarà en compte. El que sí que hem d'anar en compte, sobretot, eh, aquelles persones doncs, que no, no tenen una economia doncs, gaire alta i que bueno, es posen a dormir en els caixers, es... Això és un, un dels motius de l'operació de fred, no? Sí, a veure, serveis eh, hi, ha, hi ha sempre i contínuament i, i sobretot quan arriba a ah, eh, és l'hivern. La persona de forma voluntària pot anar a aquest tipus de servei. Hi ha moltes persones que no, que deixen, deixen aquests hi ha unes normes molt concretes de, bueno, de, de neteia de, bueno, de, diguéssim una, una, unes normes per per poder estar en aquests centres. Hi ha persones, doncs, bueno, que per les seu les seves vivències o el seu tarannà o, o el que sigui decideixen no anar a aquests centres, però especialment quan, hi ha, quan fa aquestes temperatures, doncs es promou el, el fet de, de que aquestes persones puguin anar a, aquest, a aquests centres no? mm -hmm. i els serveis d'emergències i, i, i la policia perquè nosaltres doncs, si detectem doncs, podent i truquem ah, per si volen aquesta, mm -hmm. aquesta ajuda i després bueno, s'estableixen centres adient si, per, per poder recollir aquestes persones Molt bé doncs sí, tenim i aquí amb nosaltres que també vol fer alguna pregunta uh, Hola, bon dia, hola, bon dia. Uh, Jo volia fer la pregunta perquè mm, o sigui, fa molts mesos i també inclús a, a l'estiu que les temperatures són molt altes, hi ha una senyora a prop de la plaça Tetuán que clar, aquesta senyora o les persones que vivim a, al costat, com podrem assessorar-la perquè la guàrdia, la guàrdia Urbana pugui ajudar-la perquè potser ella, com bé has dit, no pot anar a un centre d'aquest perquè potser té alguna alguna disminució, no sé, disminució no? alguna cosa que... Sí. Perquè, igualment... Sí, a, a veure en això ens trobem moltes vegades doncs, que els, els veïns doncs, veuen a una persona que pensan o, o bueno, la, la realitat és que normalment eh, és així de que, de que necessiten algun tipus d'ajuda a nivell de, de serveis socials o, o, o de metges no? truquen, anem la patrulla comprova, moltes vegades aquestes persones ja, ja tenen un, una fitxa en serveis socials es porta un seguiment, com he dit abans hi ha persones que li ofereixen la possibilitat d'anar a centres de recollida, etc. Però això és una cosa voluntària, no? Quan a veure, si aquesta persona està tan deteriorada que no pot valer-se per si mateixa, és clar, arribarà a l'ambulància se la portarà a un hospital, etc. Però hi ha persones que bueno, estan al carrer, tenen fitxes als serveis socials, però, bueno, d'alguna manera van quan no tenen més remei que no vol dir que sigui aquest cas si els veïns estem veient aquesta senyora, doncs truquen anirà a una patrulla de guàrdia urbana farà la comprovació i, i, bueno, li oferirà el servei la patrulja normalment, el que farà és que depenent com vegi l'estat d'aquesta persona li, li, li ofereix la possibilitat de, de trucar serveis socials i, i ve a partir d'aquí, doncs, bueno, s'encamina a un servei social o potser una ambulància perquè aquesta persona pugui ser traslladada a un centre assistencial per, per veure quin és el seu estat. Mm. Així, si els veïns el que volem més ajudar a aquestes persones, truquem a la Guàrdia Urbana. Seria sí. la manera de, de sí, poder-les ajudar. A veure, el servei directe d'una persona que es veu al carrer que està doncs, en mal estat, no?, es pot trucar a la guarderana de la mateixa forma als serveis socials que cada districte de Barcelona té un digues, un, un, un joc concret de, de serveis socials doncs, si algun vell conèixer o trucant al 010, no? Mm. Es truca i directament a un millor servei social ja té una fitxa sobre aquesta persona i es pot dir, però bueno, servei en qualsevol moment que sigui alguna cosa urgent o que es veu que hi ha un deteriorament a aquesta persona, per suposat qualsevol cos policial, doncs farà aquest tràmit Moltes gràcies. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, el senyor Àngel Tomàs Santo. Moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i nosaltres el que fem ara mateix serà una petita paula. Ous, escuteu una mica de música i tornem a més notícies referides als nostres barris. Fins ara, la rumba de tu resona per tota la plana i ens ve que el tu i jo és com humana. La rumba de tu i jo, plena de alegria Vic hi ha una vila deliciosa, la vila dels pescallunes, on hi ha una gent meravellosa. Estan una mica tocats del bolet i es parra el seu encant. I és que la gent que viu a la plana al final ho acaba pagant. I diuen que a Torelló les senyoretes van estretes però quan arriba el pollaço totes les calces la rumba de Torelló Resona per tota la plana i ens demostra que Torelló és optimista com Déu humana la rumba de Torelló té una alegria que s'encomana i et farà sentir molt millor la rumba de Torelló quan es parla de la plana tothom pensa en Vic però hi ha pobles igual d'importants siguin grans ixí cuiidau que són un feli que s'atrebeixen amb tots. Molt bé, doncs continueem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que al Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les Essències Andre Weenca. serà que és tarda a les 7 i per parlar-ne el doncs tenim amb Josep Vinyals, que també pertany a la, fam a la família d'aquest autor. Molt bon dia, Josep. Sí, Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrà veure la gent a partir d'aquesta tarda, perquè aquesta tarda hi haurà aquesta exposició, oi? Eh? Sí, efectivament aquesta tarda s'inaugura l'exposició mm. en Frederic Vinyals, pintor de les Essències Endroenques, tal com diu el títol, mm -hmm. i eh, doncs bé, podrà veure una petita part de l'obra pictòrica de qui va ser un pintor paisatgista... Uh, Frederick Vinyal Giscla, el meu pare. Uh -huh. Molt bé. Perquè quan parlem d'Essències Andreuenques a què ens estem referint? A veure, ens estem referint a que uh, les obres que es poden admirar en aquesta exposició són bàsicament dels anys 30, 40, 50 que uh -huh. són les èpoques en què ell va viure a Sant Andreu. Uh -huh. Aleshores, uh, el títol d'Essències Andreuenques supo... fa referència una mica el fet de que intenta captar la seva visió del Sant Andreu de les Hores, mm -hmm. però sobretot la seva visió de l'entorn de Sant Andreu de les Hores. És mm dir, -hmm. hi han diverses, diverses pintures, sigui amb mm -hmm. oli, sigui amb aquarela, que són sobre camps de Sant Andreu, Maquinista, La Verítima, mm -hmm. les vinyes de la Trinitat, la carretera de la Dinahueta, etcètera, etcètera. Mm -hmm espais naturals a l'entorn de Sant Andreu que llavors existien i que avui són totalment perduts. Perquè hem de el senyor Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta no? Totalment. Sí, sí, va ser un, una persona que si bé va anar, eh, una, va anar a classes de composició en Francesc Labarta en els seu temps i algunes vegades allò i encara que també va ser soci del Cercle Artístic de Sant Lluc, en realitat mm. era una persona autodidacta, és a dir, que no havia anat d'una forma regular a fer cap eh, carrera arreglada de belles arts ni cosa que se li semblés. Uh -huh. I a partir dels anys 30 és quan es relaciona amb els casals i els grups artístics de barris com el Poble Nou, com Sant Martí de Provençals... No, de, fet, de, fet, de, fet, de fet, ell va traslladar Trasadar viure a Sant Andreu uh -huh. i ja tenia relació amb les colles de pintors de, del, seu poble, del seu barri natal, que era el Poble Nou. Uh -huh va seguir mantenint aquests contactes i també en va fer de nous a Sant Andreu uh -huh. per tant doncs, també tenia la seva colla de trintors a Sant Andreu bàsicament eren en Pere Marra en Frederic Lloberes l'Antoni uh -huh. Porret i ell mateix és a dir que a partir d'aquí que coneix totes aquests autors és quan li entra... no, les... no, ja li entrava abans, o sigui, no uh -huh. és que sigui a partir de, uh -huh. sinó que el fet que ja ell estigués interessat per representar en un paper, en una tela, doncs, les impressions que la natura o l'entorn li produïen, el fet que ja estigués interessat en això, el va portar a que contactés amb altra gent que tenia les mateixes inquietuds que ell, uh -huh. que per tant, doncs, poguessin, poguessin planificar junts amb sortides, eh, normalment de diumenge al matí, eh, a pintar fora. Uh -huh. I ara veure'ns, quan es eh, relaciona amb eh, aquests autors, no? amb aquests pintors d'aquests barris Sí, amb aquesta que crec que es deien els Bruns uh -huh. va formar el que es deia la colla dels Bruns amb aquesta gent que he comentat uh -huh. crec que també hi Com en Pere Comas a més a més. Uh -huh. i a partir del, dels anys 60, dels anys 70 doncs eh, ja és una exposició regular, no?, el que fa per diferència veure, ell, ell no va ser un pintor que va viure mai de la pintura uh -huh. eh? era una persona que exposava amb certa regularitat Mm -hmm. era una persona coneguda en el seu entorn en seus entorns artístics però que en diferència d'altres companys que vivien de la pintura i exposaven eh, constantment, ell no ell mm -hmm. doncs va viure a la seva feina habitual que era un de, un petit taller de matèria tèxtil mm -hmm. i doncs va mantenir una afició per la pintura i per tant eh, seguia pintant seguia exposant però no d'una forma constant i regular eh? mhm mm doncs, si et sembla, convidem els veïns i veïnes dels nostres barris a que s'acostin aquesta tarda a partir de les 7. Vale, val a dir que aquesta tarda es fa la inauguració a partir de les 7, però que l'exposició estarà oberta fins al 28 de febrer. És a dir, tot aquest mes de febrer podrem tenir... Podreu gaudir, podreu gaudir de... Aquesta petita mostra uh -huh. de, de pintures, en olis, en aquarel·les, en ceres en dibuixos, uh -huh. de, del senyor Frederic Guinyols. Per quantes obres hi hauran exposades? Mm, Deuen haver-hi una siscentena d'obres, no, potser uh -huh. una, una quarantena, una, entre 40 i 50 obres exposades entre tot plegat. Uh -huh. Doncs recordem als nostres veïns, al Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre número 24, a partir d'avui fins al 28 de febrer, doncs que, que s'hi passin, que podran gaudir d'aquesta obra molt influïda per l'impressionisme, però sobretot eh, doncs, artística i paisatgista, no? Sobretot, va ser un, com han dit, crítics eh, ell i com també comenta l'article que es pot trobar a la Gran Submèdia Catalana, uh -huh. era un pintor influït pel paisatgisme mediterrani i ell mateix considerat paisatgista, a l'hora que també doncs, ell es considerava sempre de, jo, de Joaquim Mir un gran pintor impressionista de qui va conèixer i de, de qui va aprendre molt d'acord molt bé doncs senyor Juret Vinyals moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem això que aquesta tarda a les 7 no tothom vagi cap al Centre Cultural Camp Fabra per poder gaudir de la inauguració d'aquesta exposició efectivament, malgrat la pluja els esperem a tothom exacte, ah, molt bé doncs molt bé. moltes gràcies Bon dia, ah, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Josep Vinyals, que és fill de Frederic Vinyals, que va ser un pintor autodidacte d'aquí dels nostres barris de Sant Andreu, Sant Martí i Poblenou. Ara, fem, ara anem, el que fem ara tot seguit és anar ja directament a conèixer què és el que ens diu la nostra habitual agenda. Una agenda amb la que podem començar parlant de la pròrroga en l'aturgament de microcrèdits. On demanar informació? A l'oficina de Pla de Barris de Baró de Viver, Bonpastó, carrer Mollerussa, número 59, o ve trucant al 93 346 38 70. Barcelona Activa atendrà aquí les peticions. La documentació és la mateixa que es va emprar per la Trinitat Vella. Dates, no existeix cap termini. Es tracta, doncs, d'una convocatòria oberta. També dir-vos que, dir que la Fundació Trini Jove centralitzarà el servei a la Trinitat Vella i no fa atenció directa a Baró de Vivert. La Fundació privada de Trini Jove es troba al carrer del Toró de la Trinitat número 17, el telèfon és el 933459221 i la pàgina web és www.trinijove.org. Doncs també dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella, Jose Barbero, us ofereix una, un taller de Descoberta Paranoies, això serà demà. També la Biblioteca de la Trinitat Vella us ofereix una xerrada dins el Club de Lectura, del qual també us en parlarem demà. I el que fem ara mateix, doncs, marxar, donar les gràcies al Pau, al Joan, a, també a l'Angie la, i ens retrobem això demà, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.